Godmorgen og velkommen til Jør Morgenheder. Det, det er torsdag den 16. februar, og denne morgen starter vi ud hos Bavaria Nordic Aktien, som var i bølgegang efter flere annonceringer onsdag. Derefter skal vi høre om præsidenten for Verdensbanken, som trækker sig. Så tager vi temperaturen på det danske boligmarked. Jeg kan afsløre, at aktiviteten fortsat er lav. Og så slutter vi af med et lille blik på aktiemarkederne. Du lytter til Jørgen Vester Morgenhedder. Mit navn er Sigurd Pedersen. Bavaria Nordic var i bølgegang i børshandlen onsdag. Det danske vaccineselskab var oppe på en stigning på 7,7 procent, men var også ude i et fald på 3,6 procent samme dag. Aktien endte i et lille minus på 0,5 procent efter en hektisk handelsdag. En udvikling, som giver god mening ifølge Søren Lønntoft Hansen, senioranalytiker i Sydbank. Han siger, det passer rigtig godt med de meddelelser, vi har fået, siger altså Søren Løntoft Hansen til u -Investor. Senior Senioranalytikeren påpeger, at Bavaria Nordic onsdag morgen kom med en udmelding om 2023, hvor man forventer at slå rekord. Til gengæld er der også en forsinkelse af toplinjeresultatet fra covid-19-vaccinen. Bavaria Nordic annoncerede også et opkøb af nye vacciner, de vacciner, som Bavarian vil opkøbe, passer godt ind i forretningen, ifølge Søren Lundtoft Hansen, men han vurderer samtidig, at finansieringen gennem en aktieemission, altså udstedelse af nye aktier, er en streg i regningen. Senioranalytikeren siger, alt i alt er der både positive og negative meddelelser, og det kan jo afspejles i en aktiekurs i bølgegang, siger Søren Lundtoft Hansen. i Verdensbanken, David Malpass træder tilbage 30. juni i år. Det oplyser Verdensbanken onsdag i en pressemeddelelse ifølge Marketwire. David Malpass siger: "De sidste fire år har været nogle af de mest betydningsfulde i min karriere. Efter jeg have gjort store fremskridt og efter en masse overvejelser har jeg besluttet mig for at søge nye udfordringer", siger David Malpass. Normalt vælges der en ny præsident hver femte år, men da David Malpass som tiltrådte i 2019, trækker sig før tid, vil det ikke være tilfældet denne gang. Det er endnu ikke meldt ud, hvem der overtager posten. Antallet af bolighandler stiger, men handelsaktiviteten er stadig lav. Det viser nye tal fra boligsiden.dk. I alt blev der solgt 4.128 huse, ejerlejligheder og fritidshuse i januar. Det er en stigning på 16% i forhold til december. Det hører dog med til historien, at december var måneden med lavest handelsaktivitet i ni år. Der er stadig problemer på markedet, det fortæller boligøkonom i Nodea Kredit, Lise Nytoft-Bergmann. Hun siger, det er dejligt, at handelsaktiviteten er stedet i januar, men det betyder desværre ikke, at alle problemer på boligmarkedet nu er løst. Der sættes stadig flere boliger til salg, end der bliver solgt, og mange sælgere har, derfor, har det derfor stadig svært. Men den gode årstid ligger foran os, og vi kan forvente større interesse for at købe bolig i den kommende tid, skriver Lise Nytoft-Bergmann i en kommentar til de nye tal. Januar 2023 ser bolighenden en sløj ud sammenlignet med året før. I januar 2022 blev der solgt 6.339 ejerboliger, hvilket er 2.211 flere end i 2023. Vi skal faktisk ni år tilbage for at finde en januar med lige så lav handelsaktivitet, som de nye tal viser. Ifølge Lise Nytoft Bagman skyldes tilbageholdenheden de høje renter, inflation og usikkerhed i økonomien. Det kan du læse meget mere om inde på youinvestor.dk. Ja, og så fra boligmarkedet til aktiemarkedet. Det ser ud til at være en god dag for kinesiske aktier. Hang Seng-indekset, der hører til i Hongkong, Kong, stiger med over 2 denne morgen. På de amerikanske og europæiske markeder ser det også ud til at blive en positiv dag, dog ikke helt på samme niveau. Futures for de store vestlige indekser indikerer stigninger på mellem 0,1 og 0,5 Ja, det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen.